Újjoncok! Pierre kiült egy padra az erődudvaron, és lehunt szemmel a napsugarak irányába tartotta az arcát. Szomorúan gondolt Erikára. Ha Erika nincs, akkor Pierre élete ott folytatódott volna, ahol a Dél-Franciaországi jópolgári polgári családok fiai általában folytatják életüket. Erika szép volt, sovány, fekete szemű, fekete hajú nő, és az utóbbi időbe köhögött. Pierre azt akarta, hogy elmenjen délre, ahol gyógyító meleggel nap és nem kellene Erikának naphosszat részeg matrózok számára hordani pálinkát a Grand Bar nevű lebújba. Itt ismerte meg Pierre a nőt. Véletlenül tévedt a kikötőbe, ahova a belső város jobb polgárai csak ritkán vetődnek el. Aztán megismerte Erikát a Grand Barban, és törzs lett. A belső város rész nyelvén szólva elzüllött. Elköltözött otthonról, mert tarthatatlanná vált a helyzete. A Lau és Thomas cég, ahol mint tisztviselő dolgozott, hamarosan kitette, és Pierre Lorient nyomorba tengedte életét, de akkor láthatta Erikát, amikor akarta, és ez többet ért neki mindennél. Két vagy három hétig tartott így ez a kapcsolat. Erika arról beszélt állandóan, hogy szeretne jó útra térni, rendes életet élni, de ehhez pénz kell. Honnan lehetne pénzt szerezni? Erik a testi, lelki gyógyulása függött attól, hogy Pierre pénzt szerezze. Egy napon a nő bemutatta Bignek. Azt mondta, hogy Big távoli rokona. Unalmas vasárnap délelőtt volt, és a két férfi együtt sétált a kikötőbe. Hozzájuk csatlakozott Tonton, akit Pierre már régebben ismert a Grand bar -ból. Pénzről folyt a szó. Többek között arról, hogy Pierre Lorien egykori gazdáinál a Live and Thomas cégnél nagyobb összegek szoktak letédve lenni a szépben. Hogy honnan tudott erről Big és Tonton? Más országokban és más esetekben is kiderített lerejté a bűn esetek nagy százalékánál, hogy a tőke olimposzáról mi módon szivárognak le pontos értesülések a bűn hádészébe. Pierre Lorien csak hallgatta őket. Erikáról is beszéltek neki, hogy kár ezért a lányért, most még meg lehetne menteni a tüdejét. És végül egy kocsmába lerajzoltatták vele a Lau Thomas cég idodáinak alaprajzát. Megjegyezték, hogy gyerekjáték lenne elhozni a pénzt, ha olyan ember segítkezne nekik, aki ismeri a szép kombinációs zárjainak rendszerét, és nem kell gyanúd, ha megfordul este felé a házban. Ők az utcáról fedeznék az egészet, s Lamus apónál szerezhetnének autót. Ez és a többi is olyan zavaros volt előtte. A betörés, a robogó teherautó, a lövöldözés, és végül a Ford St. Szemben a hegycsúcson állott a Notre-Dame-du-Garde temploma, tornyán egy hatalmas aranyozott madonna szoborral, amelynek karján a gyermek Jézus pihent. Harangoztak. Ahogy lepergette maga előtt életének rövid filmszalagját, amely mint egy vetítés közben elszakadtam, valahol a közepe előtt fog véget érni, nagy közönnyel vette tudomásul ezt a lezárt tragédiát. Big lépett hozzá. Adj ide az okmányaidat, a rendőrség utána fog nézni az elbocsájtott alkalmazottaknak. El kell tűnnie az írásaidnak, mielőtt megkezdődik az összeírás. De valamiféle okmányra szükségem van, mondta gyámoltalanul Pierre, miközben odatta a tárcáját. Bízd rám! Pierre érezte, hogy az idegen légió sem szünteti meg cinkosai hatalmát fölötte. Visszaült a helyére, kimerülten és lehangoltan, szomorú sovány arcával az őszi nap hűvös sugarai felé fordulva. Haftl, egy vidám, szeplős kis grászi fiú, miközben pisztránk módjára idekezett tolakodó bajtársaink keresztül a kondérba gőzölgő mánázsi felé surranni, nem is sejtette, hogy milyen furcsa végzet közeledik feléjebbik személyébe. Észre sem vette, hogy a külső zsebébe előkészített okmányait Bíg két ujjal kiemeli, és ugyanakkor Pierre írásai írásai csempészibe helyettük. Ez a Havsul egy jó étvágyú festőművész volt, aki nagybácsiának köszönhette, hogy a Párizsi Festőakadémiára került. De nem a nagybácsi bőkezűsége idézte elő a kis osztrák nagyszerű tanulmányi lehetőséget hanem a szigorú büntető törvénykönyv, amely nagyon nigorózus álláspontra helyezkedik olyan fiatal festőművészekkel szemben, akik jó szituált, de fukar felmenő ági rokonaikat súlyos testi fenyítéssel igyekeznek humánusabb felfogásra bírni. Egész rejtélyes, hogy a továbbiakban Haftul to, mi módon kapcsolódott be a Korzika szigetén virágzó illegális dohányáró kereskedésbe, és hogy került a párizsi festőművész arra az ócska Vitorlás bárkára, amely Básztia és Dél francia kikötők között bonyolította le a csempészáru forgalmat. Így keveredett Haftul társaival együtt a francia parti rendőrséggel abba a heves vitába, amelynek igen sok halálos áldozata volt, mivel mindkét fél részéről különböző fajtájú fegyverekkel argumentáltak. Társai közül valószínűleg csak neki sikerült az egzugos sziklák között eljutni arra a ahol már máskor is meghúzta magát veszélyes Itt kötözte be könnyebb sérüléseit, megbújt vagy két napig étlen szomja, és a rakományból magával hozott tízezer darab kitűnő minőségű Alban blő cigarettát egy kidmozdítható kőlaparára rejtette. Ekkor már nagyon meleg volt lába alatt a talaj, és Haftul elhatározta, hogy tabula rázát csinál. A nagy spondja, amely dél franciaországban mindent letöröl a múlt táblájáról, ott állt a kornis promenád kezdetén, és úgy hívják Force Engine. Így került Haftül az Iris ra emlékeztető húslevessel két szombja között az Alpavillon lépcsőjére, és elhatározta, ha leszolgált az öt évet, visszatér majd dél franciaországba és új életét a kőlapará elrejtett tízezer darab Alban Blő árából kezdi meg. Rangez! Alig nyelte le a levest, már sorakoztak. Most következett a végleges felvétel. Az újoncok elvonultak egy hosszú asztal előtt, ahol mindenkitől elvették az okmányait, beírták az adatait és megkérdezték, hogy milyen néven kéri felvételét a légióba. Ilyen módon az eredeti adataink kívül beírtak egy nevet, amelyet tetszése szerint választhatott a légionista. Haftrull azonnal észrevette, hogy a kezébe lévő tárca nem az övé. Csodálkozásra sem volt ideje, és az őrmester már elvette tőle. Mit csináljon? Itt olyan gyorsan és keményen folyt a beírás, hogy nem volt ajánlatos a folyamatot valami egyéni óhaj pauzájával megbontani. A feltűnés sohasem vezet jóra. Haftul volt, mikor azt kérdezték, hogy milyen néven kíván szolgálni, ki jelentette, hogy Joseph Morgan nevet veszi föl. Így hívták gazdag nagybácsiát. Ahogy Haftul saját magát ismerte, Biztos volt benne, hogy tetteivel nem emeli a név dicsőségét, és gondolta, ez méltó büntetés lesz a fősvény Morgennek. Azt már észesen vette, hogy a törzslapjának valahol a szélére odabigyeztették a Pierre Lorien nevet is. Haftul a légió megszentelt hagyománya szerint e pillanattól kezdve mindenki számára Joseph Morgan volt. Valamivel később Pierre került az asztal elé. Átnyújtotta Haftul okmányait, és a légióba, mint Pierre Vermeux kérte felvételét. Ezek után kijelölték hálóhelyeiket, arra rövid időre, míg már lesznek, és mindenki kapott egy pohár fekete kávét. Haftul sokáig tűnődött még a kopott sárga bőrcárca rejtéje felett, amely saját írásai helyett került a kezébe, de miután semmiféle megoldás nem jutott eszébe, és a rejtélyeket szívből utálta, befordult a fal felé, és elaludt. A Live and Thomas céget alapjával rendítette meg a rablás. A becsületüket kezdte ki az ügy. Néhány rosszindulatú versenytársuk arról suttogott, hogy a cég nem jól állt, és a letétösszegével sikertelen spekulációkat kellett fedezniük. Önbetörés. A kisbetevők váratlanul megrohanták őket, a komitensek visszavonták megbízásaikat, és a Live and Thomas magánbank felszámolt. A két barát, régi, konzervatív bankemberek úgy érezték, hogy gazembereknek nézik őket. Lajv vagyonának roncsain családostól kivándorol Dél-Amerikába. Tomasz ott maradt Márszejben. Mániákusan hitte, hogy a tetteseket kézre kerítik. Megrokkant, megtört, kerülte az embereket, és szinte eszelősen rágódott a bűnügy minden apró részletén. Leányának vőlegénye, Taurin felbontotta Tomasz Kittivel az eljegyzést. Taurin kapitány volt a kék és a gyanú, amely Thomas nevéhez tapadt, lehetetlenné tette számára, hogy kitti elvegye. A Thomas család tragédiája teljes lett. És a mekkáros út milliómos? Sir Harry Gottfried az angol származási amerikai petróleum király. Őt nem sújtotta le túlságosan az ügy. Megbízást adott a Pinkerton irodal legügyesebb emberének, Manfred Wallisnek, hogy folytasson magánnyomozást. Köztudomású volt, hogy a tettesek mikor jelentkezhettek a légióba, tehát könnyen beszerezhető adatok alapján a rendőrség is, Wallis is, Thomas is rájött, hogy a légió második századának emberei között van a keresett három is. Később még megállapítást nyert, hogy a rendszerét ismerte egy ember, bizonyos Pierre Lorien nevezetű, régebben elbocsájtott tisztviselő, aki az Avenue Magnetta 5 szám alatti lakásáról a rablás estéjén eltávozott és azóta nyoma vezet. A rendőrség keze majdnem olyan hosszú, mint a laké, de annyiba még különbözik tőle, hogy mindenhová nem ér el. Ilyen hely például a légió is. Sir Gottfried kezei azonban már valamivel hosszabbak, különösen, ha megtudja őket néhány ezer dollárral. Megbízta Manfred válist, hogy próbáljon magánnyomozást folytatni. Menjen a légió után Afrikába, mindegy, hogy mibe kerül, és ha a tettest megtalálja, próbáljon kiegyezni vele. Ő a fél millió dollárból hajlandó százezret adni, ha az illető megmondja, hogy hová rejtette a pénzt. Elmúlt három hét, és senki sem beszélt többé a dologról. A nyomozás iratait színes zsinóra látkötözték, és az irattárba került.